الحمد لله على الانعام بنعمه الايمان والاسلام احمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على النبي المجتبى محمد والاله والاصحاب حملة السنه والكتاب اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم wa sharr al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu wa fi katika vitu ambavyo ni anfusu ma ya'tani bihi al-muslimu katika mambo ambayo mtu kwake ni thamani sana kwenye haya maisha ni jambo la dini aliyokuwa nayo bihi yaftakhiru amama alwara Na kwa jambo la dini ndio jambo ambalo mtu hujifaharisha mbele za watu abul islam la abalisi wahu idha aftakharu biqais au tamimu baba yangu mimi ni muislamu abul la abalisi wahu sina mzazi wala sina baba mwingine wataftaharu bqais au tamimu. pale ambapo watu watakapojifakhirisha na kabila la qais au watakapojifakhirisha na kabila la tamimu. Uislamu huu ndiyo lahmuna. Uislamu huu ndiyo nyama yetu na ndiyo damu yetu bali ndiyo maisha yetu ya kila siku tokea tunapoomka asubuhi mpaka pale ambapo tunapokwenda kulaza tena mabavu zetu muislamu maisha yake yote haya anataki kala katika uislamu kujinyenyekeza na kujisalimisha kwa Mola wake Subhana wa Taala muislamu na atakaoishi nao huo na kujinyenyekeza kwa Mola wake Subhana wa Taala ndio uislamu watakaokuja kuja kumnufaisha mbele ya Mola wake illa billa inda alislam ومن يتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ديني هو الاسلام تلك هي الكنديومبايي مكموله ومرضيه امام الله سبحانه وتعالى دي نيو دي ديني yenye ku review mbele aalla subhanahu wa ta'ala wama kana ghayruha layshi kuwa dini wa islam fa huwa imekataliwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbi ndugu zangu, huu Uislamu huu umekuja kuyahifadhi mambo makuu matano. Uislamu huu, namna Allah Subhanahu wa Ta'ala alivojalia kuwa ni Uislamu Ndiyo dini ambayo ameiridhia kwa wanadamu, ameifanya dini hii kuja kuyahifadhi mambo makuu matano kama wanavyoiita ba ulama kwamba al yatu al -hamsi. mambo matano ya lazima ambayo Uislamu umekuja kuyasimamia kwa sababu maisha haya mwanadamu yanapitia katika marahi mbalimbali maisha ya mwanadamu yanapitia kwenye vipengele mbalimbali hivyo basi Uislamu kwa kuangalia vipengele ambavyo anavovipitia mwanadamu Uislamu ukaja kufanya ihtina kuja kutilia umuhimu mambo makuu matano Jambo la kwanza ambotili Jambo la kwanza ni jambo la dini yake Yaani mwanadamu ambaye anaishi katika hii dunia Allahi Allah Rabbil alamin an yakula lahu dhina. Lazima mwanadamu huyu awe na dini au na mfumo utakao Mola wake Subhana wa Taala na vyo vile lazima ifumue huu leti na awekewe na Allah subhanahu wa ta'ala kwa uislamu umekuja kutilia umuhimu jambo la dini kwa viumo wote Muslimuhum, wao kafiru au wa majusihi waislamu wao na makafiri wao na wale wasio kuwa na dini basi wote watakikana wajue ya kwamba kuna mfumo ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameuweka tokea manabii walioanza mwanzo mpaka mwisho kabisa kwa nabii na Muhammad صلى الله عليه وسلم dini ambayo radhi Allahu tabarak wa ta'ala linas huwa alislam dini ambayo Allah ameridhia kwa watu ni dini ya islam na akataja ya kwamba mfumo na dini يسيو قوه الاسلام مردود الله لا يمكنك لا هاذي كويكبالي ولا غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ده حديث منتوم صلى الله, صل الله عليه وسلم حديث مشهور منتوم صلى الله عليه وسلم لا يصلى به يهودي ولا نصراني لا يصلى به يهوديا ولا نصرانيا Hatenishikia ya mimi Yahudi wala Mkristo fuma la yu'minu بالذي جئت بك kisha hakuamini kile ambacho nimekuja nacho wa okay, Kiislamu illa kala lil ashabin nar istuqwa takuwa katika watu wa mtoni WaYahudi na Nasara wamelitoa mfumo ambao amekuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam wanataka kila wote waifuate na yule atakaye usikia mfumo huo atakaye isikia dini hiyo kisha hakuifuata Allahu subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atamfanya mtu huyu kuwa min ahli Allah kuwa ni katika watu wa moto. Jambo la Uislamu bila maana ya kwamba ayastaslima alabd lillah ni mwanadamu ajinyenyekeze kwa mola wake subhanahu wa ta'ala na viongozi wake na moyo wake bali kwa matashi yake anatakikana afanye vile ambavyo mlawaki anamtaka bali sio hivyo tu jambo hii ya Uislamu linamfanya mtu awe ni lillahi walaisa sayyida afafanya wa mtu awe ni mpumo wa Allah subhana na wala sio bwana wa Allah subhana wa ta'ala <laughs> kwa katika mabapo ambayo Uislamu umekuja kuyatilia umuhimu katika ardhi hii ni kulisimika jambo la dini na hakuna dini ambayo imetofautiana bali dini ambayo ina utofauti kati ya manabii la hakuna manabii wote kuanzia Nabiu Allah Adam mpaka Muhammad sallallahu alaihi wa Salama wote wamekuja kulingania au kuilingania dini ya Uislamu kwa Ibrahimu, kufuat Ibrahimu, Nuhu, Nani Nali, Ilyasa, Musa, Isa, na wengine wote. Wote hawa Allah Subhanahu wa Ta'ala aliowaleta kwenye ardhi hii kuja kulingalia Uislamu kwa sababu ndiyo mfumo aliyoridhia Allah Subhanahu wa kumfanya Allah pote yake kumwabudiwe. Hii ndio mambo ya kwanza. Katika mambo makubwa lakini hii ya Uislamu ikawekewa nguzo Zikawekwa imani nguzo za Uislamu zikawekwa bali zikawekwa nguzo za imani zinazoweza kuthibitisha dini ya mtu na pia sio hivyo tu pakawepo na vichanguzi vya Uislamu kwa maana mtu akifanya hivi ametoka katika Uislamu mtu akifanya hili ametoka nje Uislam ili tu wanadamu wote wabaki katika mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuridhia wasije kutoka rehema ya wasije wakatoa hoja mbele ya Allah siku ya kiyama kwamba hawakupitia utaratibu wa kuishi kwenye hii dunia. Kisibu wanadamu ni kathiru al ni mwingi wa kutoa udhuru, lakini Allah subhana akalotoa mfumo wa dini ambao ni dini ya Kiislamu Ndiyo anataka watu wote. Sababu Qur'ani nasema wala hu man fi wa man fi al-ardi na kwa, kwa ke Allah subhanahu wa ta'ala vimejisalimisha vimejinyekea vilivyogonga mbinguni na mbingu vilivyopoa mbingu ardhini jambo la pili katika mambo ambayo Uislamu umekuja kuyatiliwa muhimu sana ni amrul nafsi hifdhul nafsi ni kuhifadhi nafsi Uislamu umekuja kuhifadhi nafsi za watu wanadamu wote hawa kiliopo katika hii dunia nao tukiwa tumeachwa sabaha lala tukaacha basi patakuwa pana mito ya damu hapa patakuwa pana mito na mabahari ya damu baisho hizo tu vitu vingi vitaharibika kwenye ardhi hii kama nafsi la watu hazitowekewa utaratibu wa kuhifadhiwa basi na uhakika wa machafuko makubwa sana kwenye duniani Uislamu ukaweka dawaapi ukaweka milango mbalimbali Uislamu umeweka mlango wa kisasi umeweka mlango wa kisasi na mlango wa kisasi huu ni mlango ambao ukikabikishwa kwenye ardhi hii ndipo panapatikana maisha ya watu kuishi kwa amani na utulivu Allah subhanahu nasema wala kun hayatia ya al-albab nani mna kwenye hicho kisasi kinacholipizwa baina yenu uhai nani panapatikana uhai wa watu pale ambapo pana visasi vinalipwa kwa maana kwamba ikiwa patatokea Ukauwa nafsi ya mtu amdan wa hata -a. kwa makusudi au kwa bahati mbaya nafsi ambayo haitakikani kali ui uiue nikuta mtu kuchorongoni au umeanzamia mtu nyumbani kwake ukaingia na silaha ukamooa kwa makusudi au ikawa umeua kwa bahati mbaya ulikuwa unataka umpige bunduki tembo kipindi umelenga umpige tembo pale katikatiakapita te mnalaya muone kiji sikara kwamba huyu umemua hata kwa makosa au umechukua kalamu au kijiwe kidogo ukitaka kukirusha kwenye mahala au kitoa nje ukitupa nje nahtimayo kile kijiwe akapita mtoto kikamgonga kwenye kichwa akaanguka akafa unaambiwa umemua hataan umeua kimakosa najengeneza katika sampuli za kuua kimakosa kosa lakini unatoa nafsi ya mtu Sawasawa umekusulia umekusudia kuhua. kwa maana ya kumchoma kisu au kumpiga bastora au kumkata kabisa palewa umeua kwa makusudi au umeua kwa bahati mbaya zote hizi vinaambiwa lazima pawepo na qawdin lazima pawepo na qisas Sawasawa sawa kitakuwa kwa kuua kwa makusudi umemuumuislamu au umemuumia si muislamu umemua Muislam au usiye kuwa Muislam umemua kwa makusudi bila kidhibiti chochote kwa visasa bali sio umeua kwa bahati mbaya kwa nadhira kwa maana ni mali watakikana uitoe kwenye familia ya yule uliyemuua kwa bahati mbaya likifanyika hili la kwamba wewe uue kwa makusudi watakikana na wewe pia muulie mifala mwa muslim mfano kwa ifsali wewe uliye wewe na sala alimuoa kwa kumchoma bishu basi sheria ya Uislamu inataka na wewe al aina bil aina wal anfa lazima upige kisu al aina -ain. kama umeua umemchoma kwenye jicho na wewe utakikana jicho lako telo chome wewe wal anfa bil kama unyika tupua la mtu Nawe pia vile vile ukatupua lako alqisasu haqq takafayka min sura damahi kul ard wala Walakum fil qisas hayatun uhayya watu utaslimika aliyamyunga mtu kusabab ya kimambo ya kidunia naye akashikwa akalekwa mbele za watu akanyungwa bali alifanya tamthil kama ilipotokea kwa zama za mtume sallallahu alayhi wasallam walafu huwa wale makurra kuna watu walikuja kwa Mtume s.a.w. wana maradhi wana ugonjwa kulikweli kundi la watu wengi walikuja kwa Mtume alayeshabwa wana linaumwa maradhi kulikweli Mtume alayhi salatu wasallam akaamrisha wapiwe mkojo wa ngamia wakaonywa mkojo wa ngamia maradhi yao yakapona walipata afya wakagurika walipata afya wakagurika Kikundi cha watu wengi kimtoka miji ya mbali Kilipo kwao alopata ache ile kikundi kikamwambia mtume tunahitaji turudi nyumbani lakini tunaomba utupe watu wa kwenda kutafundisha dini Allah subhanahu wa ta'ala Mtume akiona nia njema na Yahya as-Sadiq akawapa kikundi cha Qur'an wasomi wa dini baadhi ya kutoka kwa akawaambia naendelee nao na walikuwa na wanyama wale mabwana walikuwa walikuja wakila chunga nyama wao wakaondoka na kuanja masahaba hao <laughs> Walipofika mbele huko Ha Muhammad amra ama an-Nabiy sawallam wakafanya khiyana wakawa kamata wale makura wakawafalia talfid yani waliwaua kwa kuudimizia visu kwenye macho visu macho choma choma polepole kisha wakawaalika kwenye jua wakapigwa na jua lile likawa likawa nikali na vile vile sulwochomwa vya machoni vingi sana hata wale wakafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata habari akasema la dal wa qaumin wa wala nili wa wa watu hawa wala fanya jambo kama hili wa hiwa allah yutemka Mtume alaihi salatu wasalam akatuma jeshi nendeni mkawadiriki wale watu kwa sababu ni wachungaji hawawezi kula kwa haraka Nikatuma jeshi kundi la watu likaenda mbio nikaenda mbio nikawakuta amri ya mtume عليه الصلاه والسلام akasema wafanye kama walivyofanya wakakamatwa wakapiwa mabisu ya kichwa ya kwenye macho na wakatundikwa msalabani juu kwenye michukulemeki kama nyama vipi kama walivyofanya ndugu zao wakatundikwa na vilevile wakapiwa jua mpaka nao wakafa mslim bimsim mfano kwa mfano kwa katika vitu ambavyo mslamu anapaswa kuhifadhi nafsi ya mti wala takutulu nafsa allati haramallahu illa bilhaq ushuu nafsi ya mtu ambayo allah ameharamisha kuyua illa bilhaq angalia watu wanauua watoto kwa sababu ya maskini mtu kaona kajifungua mwanamke akapata ujauzito na mwanaume asimtaka au mume anaoona mtoto huyu si kwa radhi nini anapatikane wanaamua baba na mtoto au baba na mama wamuue yule mtoto ku kumtupa kwenye jalala, kumtupa kwenye nini au kumuua tu kwa kumwekea dawa. Hizi ni nafsi ambazo watu lazimwaa dami yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala alawaambia Waislamu kwenye Qur'an, "Wa la taqtulu awladakum khashyata imlaqin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum illa qatluhum kana khitta'an kabira." Wao hao watoto limekuwa ni dhambi kubwa sana musi la kutokoe chungu na zaidi na zaidi kuna watu watu kwenye ardhi hizi za kwetu wameingia kwa mikataba cha wasomi magharibi mwa ardhi wametoka mashariki mwa ardhi wameingia katika nchi zetu hizi kwa utaratibu imla wa kutoa visa Ima wa kuchukua visa na pami kukaa kwenye miji yetu kwa miaka kadhaa mnako kuna tatizo nazo kazi ulizo nazo kwa hiyo wamekuja kwenye nchi hizi kwa utaratibu maalumu, maalum hawaruhusiikuliwa hawaruhusiikuli wala kutibwa tishu wala kibao kutuapiga hivyo iruhusi kwa sababu wameingia nchi au wameingia nchini kwa utaratibu na hivyo wa hivi wakiingia katika nchi za Kiislamu makufari walioingia katika nchi za Kiislamu dola la Kiislamu malolu dola hilo la Kiislamu linasimamiwa kwa utaratibu wa Kiislamu linaamiri bila lina khalifa linaكذا wakaingia kwa utrakibu. pia ya utawala hawaruhusiwi tu hawakuuliwa wala kupigwa bakora nafahamu kama habibu radhiallahu anhu waligombana kwa kee al-arabi al, al kuna kongao ndelu au sahabi eh ta, mu mu'mini mwarabu alizozala na wayahudi kuna kudiraini ngao ile yahudi anasema ngao yangu na muslamu anasema ngao yangu kuonyesha umhimu wa kuhifadhi nafasi za hawa watu wa islamu sio kuislamu kwenye inch za like islamu alibi la mtalib hakujali kwamba huyo ni muislam hakujali kwamba huyo ni katika watu wa ofwali wa sala taala haki ilipodhihiri kwamba dhiru yahudi alimpa mali yake uislamu ni kuhifadhi nafsi za watu Hakuna kitu kilichochungwa kwenye uslam kama nafsi kwa aina saki zote zote ushiage damu ya mtu usimoe damu ya mtu sawa sawa muislam au asiye kuwa muislam ila bilhaq isipokuwa kwa haki ndio yapua sheria inaruhusu nafsi iimwagwe damu yake naam damu yakeitamwagwa lakini kinyume na hivyo muislam amekataa kabisa ndio naweka kiswasi kama lilivosema jambo la tatu katika vitu ambavyo waislamu wa kutinjao muhimu ni amrul nasab jambo la nasabu na ukoo Uislamu unakuja kuhifadhi naslu un nnasi kizazi cha wapi? La 7. Na sabu panapatikana kwa la watu. Huyu kimza huyu huyu mtunzao huyu panakuja kupatikana jamii ya watu. Uislamu unakuja kuweka utaratibu namna gani vizazi vinapatikana? ikauswa jambo la ndoa, wakakatazwa uzinifu, ikakatazwa mataa, ikakatazwa riwat, watu na naume kwa wanaume na zinginevyo Lakini imekuja kukusitiza, usisi ya Uislamu moja kwa jambo la nikahi, jambo la ndoa. Na jambo la ndoa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala wake kujaradhisha kwa wale ambao limewajibika juu yao na imesuniwa kwa wale ambao suna kwa wao na yeyefanyiwa ibaha kwa wale ambao ni mubaha kwa wao jambo la ndoa likawekwa dawabit ambalo kwalo nasabu linapatikana kwa la watu linapatikana chukulia mfano Lau katika hii dunia watu wasio watu wakawa hawana nasabu wala makoo Itafikia kipindi into la muingilia mama yake huya mlingilia dada yake huya mlingilia shangazi yake bila gawara wala bila shida yote la hamisana mama yake wanajifungua mtoto mtoto wa kike na yeye pia akiona huyo mtoto alizaliwa kama ni wa kiume akikua tena mkubwa akamona mama yake rafala muingilia na yeye bila zaa sasa hala mambo yatakuwa ni ovyo kabisa usilale njeweka la sabu kuchilio muhimu jambo la 7 kwamba nini ukoo huu mliozaliwa tumbo hili hamtikikani kuoa mliozaliwa kwao hili hamtikikani kuoa bali ninyi mtaruhusiwa kuoa au hawa taruhusiwa kuoa ili nasabu itakapochunga pasige tokapatikana mchanganiko wa ukoo bali sio hivyo tu hata kwenye kazi ya mirathi kila mmoja apate haki yake Uislamu umekuja kulinda hishi, umekuja kulinda kosa wakati. Angalia ni Qur'an, Allah Subhanahu takafala ta'ala takaffala bi'amri al-mirathi bi nafsi. Ameisimamia jambo la mirathi yeye mwenyewe. Kwa hivyo haji makosa wakati. Ameisimamia jambo la mirathi kwa kile yake. Baadhi sio hivyo tu, nenda ukaangalie watu walio waliohifadhi koo zao. Waangalie jamii ya wa Somali waangalieni waarabu na wengineo katika majamii ambayo wamesimamia mambo ya ukoo ni ni kwa moja kuna watu wa wanaweza kukataja waka, majida yao ya babu zao sura ya mababu 11 mtu anataja mimi ni fulani bini fulani bini fulani bini fulani bin fulani wazazi wake moja ya babu zake na kimuona huyo akamwambia huyu mtoto shangazi yangu, huyu mama yangu mkubwa, huyu bibi yangu mdogo sio nani, na huyu kwangu ina mtakaadha na huyu ina mtakaung kadhaa na ruhusiwa kumwoa, alaruhusiwa kumwoa kwa mkatha, na kumuwa, na familia yangu. Ukoo hivi nasab. Uislamu kwa kadhabiti nasab. Vidhibiti vya nasabu, Ima itakuwa kwa kunyonyesha, imla itakuwa itakuwa kwa kuoa na menginee. Ima wakuja. Kamvende bilwala. تلاميذ الولاء ربه وصحبه الذين جليل ناني زيد ابن حارث زيد بن اسامه اسامه بن زيد رضي الله عنه زيد صحابي جليل امطى وكو او اليئ في كتابه نسب لكنه بالولاء ليس الى نسبه يا يا من لا بالولاء متى بعض يا كما زيد نحب مو tawesha kafala shifaa akaomba uombezi kwa mtume alayhi salaatu wasalam mtume akawalia atashfa'u fi hadd min hududillah mnataka shifaa kwenye adhabu miongoni mwa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala wallahi law anna fatima bint muhammadi sarafatila qata'at yadaha wallahi law fatima bint muhammad atayba mtaukata mkono wake Uislamu unajifadhili mali mali za watu ndomba la 3 na 4 uislamu unajifadhi mali Allah subhanahu wa ta'ala hii mali ambayo sisi tunayo ameifanya kwamba sisi ndio wasimamizi lakini mali ni mali ya Allah mali ni Allah subhanahu wa ta'ala hii mali hii ameiwekea utaratibu imma utakuwa ni zakat na imla utakuwa ni sadakaat pia kaokea utaratibu hairuhusi mali ya mwingine mtu kuichukua mali ya fulani wewe kuichukua ni makosa Ima itakuwa ni kwa kuipora imla itakuwa ni kwa kuwizi au kwa kuiba kwa namna yoyote mali ya mtu ruhusi kuichukua ndio maana katika hadithatul wada mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema al inna hakika haram Allahu alaykum amwalakum Allah la yharamisha malizina wa a'radakum na hisma zina na vile vile damuzina kahul mat yaumikum hadha la yharamisha mali ya mtu kwa sababu ukiichukua mali ya mtu kuna hukumu ina kuijia Allah kaika hukmun ya taqtu as kumkata mwizim kono hawa wanao iba humu wote ha Kuanzia mwizi, kuna mwizi, kuna katia utariq Kuna majambazi. Wote hawa na hukumu zao kwa sheria ya Uislamu. Wote wana hukumu zao. Wa mwizi aliyeiba kiwango, kilachozidi rubu ya dinar, kilachozidi au kinachofikia robo ya dinar, robo ya dinar. Kipiga sabu ya kutapata kiango gani? Aliyeiba kitu chini thamani ya robo ya dinar, sheria inaruhusu ruhusu mtu akatwe mkono hapa. Kicho chikikatu aidu akishakatwa hapa ili ifupa lebakia ya mafuta ya moto kisha adungukizwe mole ndani mkono chobakia ndani kwenye mafuta ya moto kwa tahsin kuzuia damu watu eneo la mbwanga hili wakaona namna gani aliye iba nafanya na wakaaona maumivu baada mtu wa watajizoeesha wiki wiki mbili wiki tatu wiki mozi muda, watu watu Akibati, ya nne au mwezi mmoja watu wote ataacha kuiba akiba yetu mkata huko mpaka najikuta hana hivi viganja vyote mali ya watu mtu kwa iko mbele yako usali nakalan hii ni adhabu ya Allah wa ta'ala kwa nini mali ya mtu hukumu iko mbele yako watakikana ukate mkono wako Bali sio hivi ndugu zangu alayeiba mali ya mtu baada ya kukithiri kuiba mara kwa mara Anafanyiwa nafium anahamishwa miji pale Uganda huko takayo chukuele hakili na mtawala ana kuhamisha ileo hili kukupeleka mbali pole yesi mali e inaifaviwa na tamaa majambazi waliokuwa kipindi kile wakifanya wa ujambazi wao ilikuwa baadhi yao na mmoja wanawafanya ujambazi kwa watu kupora mali za watu ilikuwa rafiki kipindi wanasukumwa katika majadali marefu wakiuliwa roho moja sehemu ndefu ya juu wanasukumwa kama walivyofanya malawi wapa ya mlima pa, pa? basi kafili mbali lakini mtu usishikie pia wakae kwa moyo mgereza aliyeiba amekata mkono ana lazuiwa sehemu flani yote hawa ni kulinda mali ya mtu harusi mtu kuchukua mali ya mtu hata kidogo na kiteno cha kuchukua mali ya mtu ni aina miongoni mwa aina za wizi ni duka lake moyo kampuni yake moyo ofisi yake ukajifanya wewe ni mjaji au usijiaccount ya benki kujifanya mjanja kuhamisha pesa au kufanya nini huo ni wizi huo ni wizi na hukumu ya wizi inafahamika na watu wote namna gani Uislamu umekataza wizi na taarifu ya wizi maana yake ni kwenda kuchukua mali ya mtu iliyohifadhiwa ndio maana ya wizi ndio mtu kuhifadhi kitu chake mahali fulani kisha wewe uenda ukichukua huu inaitwa wizi. Huko inaitwa wizi. Sasa sawa na yote ile, aina yote ile ule wizi. Kwa Uislamu unaweza kuhifadhi mali. Halafu Uislamu unaweza kuhifadhi heshima. Jambo la tano la mwisho, Uislamu umekuja kuhifadhi heshima za watu. Uislamu umekataza uzinifu. Uislamu umekataza kumsingizia mwanamke alijihifadhi uzinifu Uislamu umekataza jambo lolote lenye kuivunja heshima ya mtu Atakaposema wa ergo kum na heshima zenu kila mmoja wetu ana heshima yake kila mmoja na heshima yake Jambo la usinifu linaivunja heshima ya mtu yinavunja heshima ya mtu tujalie Baina wa mume na mke ameishi katika maisha kisha ikatokea jirani akaanza kumtuhumu mke wa jirani yake kama ni mzivi haitakadhuli muhsanati Kuwasingizia waliojihifadhi hukumu yao nini wapigwe bakora 80 fatilithum 80 na jalda kama hawajaleta mashahidi kama hawajaleta mashahidi wanne aliyemsingizia mwanamke uzinifu aliyemsingizia mwanamke uzinifu bila mashahidi atakikala apigwe bakora 80 kwa ifadishibento achukije mbali jambo la uzinifu jambo la kusilizia jambo la uzinifu ndio mume wake yule aliooa akaenda kujua huu zaki na mwanamke mwingine wa nje asiyekuwa mke wake tofauti gesti kama nini anajua mwenyewe kama logi akaenda huko kamtongoza mwanamke huko alipomtongoza wakaelewana kisha yeye aliooa huo huyo mwanamke aliyempata wakaenda kushare ilai bila shaka hapa tayari ameshajivua ule utu wake na busara yake kwa kuwa umejivua, utu wake na busara yako na heshima aliyoku nayo hukumu yako upige nao we ufe wewe hata hujaoa sasa haujawahi kumiliki mwanamke kwa ndoa nawe ukaona ngoja mtafute binti Ima wachuo au wa wapi mkatafuta mahala kwenu mkaenda kufanya uzinifu wenu ukavua nguo yako na yeye akavua nguo yake kwa ajili ya starehe nakuwa na haya mkastarehe kwa, kwa kuwa auje Unatakikana upigwe mjeledi moja kuhifadhi heshima yako umechafua wenyewe unaifadhia heshima yako huyu naye kwa kuwa alijivua heshima yake apigwe mawe mpaka afe kama ni mwanamume Awekwe kati kati ya sehemu watu wamzunguruke wapige mawe walayoyataka. Kisheria wa Islam, kama ni mwanamke afunikwe nguo yake vizuri, wengine waseme achimbiwe shimo wapige mpaka waue. Likifanyika kwa watu watatu, wanne, watano, kwa jamii hakuna mziniifu hapo. Likifanyika hilo Hakuna mtu atakayefungua gesti yake wala baa yake. Kwa sababu kila mtu atakayeko macho tunatazama, nani kaingia naye pale? Tuemuone kaingia mwanamke, tukamfuatilie. Kaingia ndani tuka la bintcho wake, tumfuatilie. Mbona anayepita ndani uchoroni huku, tutakapomuone, wanakuto watu nafanya uzinifu. Wanachukuliwa na kuwekwa katikati ya uwanji. Piga leo mpaka kufa. Abu Dhari kama sikosei au Munkar masahaba alipokuwa analpiga maize mko jiwe lile akishika jiwe lile alafu analpiga nalo maize anamwambia katika kipindi alivurulumisha ile jiwe anasema ewe adui wa Allah adui mkubwa Allah wewe baada ya maize kufanya aitirafi na madhambi hayo uzinifu Mtume صلى الله عليه وسلم anambia usiseme kwa ndugu yako bali nayo lau ungelijua toba iliyompata Maiz kwa kukubali kama ni mzinifu apigwe nao mpaka afe toba hiyo kubaliwa hapo ingemwagwa kwa watu wa Madina wote kaenezwa msingiweza kuitosha toba iliyokubaliwa Maiz heshima ya mtu hebu tafakari wewe umestirika na Allah subhanahu wa ta'ala gukustiri na mke wake lakini bado mtu ana tamaa ya wanawake wa nje. Anakwenda kutongoza wanawake na wanapanga miadi, wanakwenda kukutana si semani, wanafanya lao yafali. Wewe ya adhabu yako itatakayei. Kwani mtu sio kwa huruma wewe? Kwako kwa huruma, na heshima yako vijali uliwa, basi. Nao tunafanya mambo ya siri mengi sana ambao Allah subhanahu wa ta'ala Sa, muafitu, kuja na ni ongozi mwafiti iliyokuja kulingana uslam ni kuhifadhi heshima za watu ikawekwa hadhi ya aliyezini kwa, kwa, kwa kuwa kahaliakuwa leoa na, na aliyezini haliakuwa hajaoa yote haya heshima za watu zibaki na hivyo watu wote chafuliwa mabintu wote wachofuliwa wote wachofuliwa watakuwa wala hadithi akipita pamjua sisi mjua namjua kila gaubabu nje ndani namjua msilyambele wote Dice huko ni hukumu zifu. Akitazama na wake. Na ni sheshe gani? Ustazu si gani Lakini lao mtu yule angiadabishwa tukapotea duniani. Na zangu, wallahi lao mtatazama. Nanna adhabu hizi za wazinifu zinatopita. Kwaweza wikogupa lakini pili ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hajakuanishanishia hadhi ya adhabu ya uzinifu duniani pakawa la umepita kwamba haikuwezekana kusuluhishwa hadi cha kwanza ufanye fanya toba mapema sana kimbilia kufanya toba kuomba msamaha kwa Allah kwa mapema mno kabla jua hajabadilika utaratibu wake kwa sababu mbele ya Allah subhana wa Ta'ala itajitamia al huko kuna hatari zaidi kuliko hapa jifungie ndani tafuta faraha omba msamaha kwa Mola wako kwa uzinifu uliomfanya dhambi ya zina ulilolifai jifungie utakavyoweza tubia kwa Mola wako kwa masiku utakayayeweza Lia na mla wako kusamehe kwa kuwa mkusidi haja Siri za watu zitakuwa wazi. Angalia fadhia itakavyokuwa hiyo. Fadhia huko ndogo kubwa zaidi. Yaumatu siku ambapo zitakapokuwa wazi. Zi kwa kama unajiona jambo lako hili la udhinifu hata duniani na Allah akakusitiri muone Allah akusitiri hivo hivo Naendelea endelea msamaha na kufanya toba hiyo msamaha yako kwa hiyo hadharama matane ndugu zangu ndiyo Uislamu umekuja kuhifadhi Uislamu umekuja kuhifadhi vitu hivi vitano kuonyesha Uislamu ni dini ambayo imechunga maslahi ya wanadamu bila hivyo ndugu zangu tungeishi kama wanyama tungeishi kama vile wadudu tungelikuwa hatuna utaratibu wowote lakini Uislamu kaikaa utaratibu na ukaweka nidhamu ili watu waishi kwa amani na uturifu tuombea Allah Subhanahu wa Taala dini yetu na tuifadhilie Uislamu wetu na atukenge na kibashari na mitihani na tusamehe madhambi tuliyofanya ya, ya sidi na ya wazi wasallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin